Vența cititor de proză Visul e atât de cald. Încearcă să găsească puțină răcoare în mătasea șternutului? Zâmbește posnaș gândindu-se cum a schimbat așternutul din bumbac cu cel din mătase dăruit de mama ei pentru un presupus moment special. Săraca. Nu s-a simtit în stare să o asculte. S-a străduit chiar să-i facă în ciudă. Totul a ieșit invers de cum spera și educa să ea. Mai întâi nu s-a măritat. Gândul că ar putea fi legată de cineva speriat-o cumplit. Ce cald e! Întinde picioarele și adună între degete o ipotetică răcoare. Ar putea deschide fereastra, îi e prea lene însă. Ar însemna să se dea jos din pat, să străbată drumul până la fereastră, apoi să refacă drumul spre pat destul de nevoios. Aceeași lene ce o urmărește și o determină să nu lege nimic. Tot timpul i-a fost lene, la fel ca acum. Preferă să aștepte, de când se știa tot așteptat, să vină evenimentele peste ea, să le trăiască sau să le umită, în funcție de bunul ei plac. Deseori s-a spus la limitare proșului, Faci ce te taie capul, nu ți seama de ceilalți, ei și nu s-a simțit vinovată și nu a avut frustrări, nu a arătat lumii un chip modelat după placul societății. Hm. Bizar cuvânt. Un soi de restricție care te obligă să minți, să-ți ascun străirile, să nu fii tu însuți, pentru că nu se cuvine, pentru că lumea vorbește. Și ce dacă vorbește? Ce altă treabă are lumea decât să vorbească? Strânge pleoapele pe care le vrea stabilă gândurilor provocatoare de panică. Trebuie să doarmă. E foarte obosită. e somn și totuși nu adoarme. O fi din cauza căldurii? E atâta liniște. Ascultă tăcerea și se afundă în gânduri. Am de zile a învățat să o asculte. I-a trebuit voință, iar când a găsit calea, a avut un moment de revelație în fața tăcerii. Plăcut și odihnitor. În sfârșit își găsește poziția. Nu o mai deranjează căldura. S-a obișnuit. Starea de obișnuință. O iluzorie siguranță. Tocmai asta a detestat. Cum să fii sigur când nimic nu e sigur? Respirația devine egală și se aude calm în liniștea camerei. Val cu minte ce se lovește de un țărm apropiat. Pluapele nu se mai zbat. S-au închis lin și așteaptă clipe ce vor să vină. Acoperă imagini știute, locul unde și-a petrecut copilăria. Casa ce dormitează încă la o periferie bucureșteană, pierdută printre copaci și arbuști. Aproape nu se mai vede prin verdele intens al copacilor. Nu contează de vreme ce-i cunoaște fiecare colț, fiecare ungher. Ar vrea să intre în fața porții însă pe un scaun, o bătrână pictată pe verdele intens al copacilor privește în zare, pare să-i spună ceva, vorbele însă nu vin. Simte durerea, cunoaște motivul pentru care bătrâna din fața porții pare să nu o lasă să treacă dincolo de poartă. Își limpe limpede glasul în liniștea camerei. Tu ești puni. Nu știi dacă sunt sau nu? Sunt obosită. Ce simți? Măcar știi ce simți? O lacrimă se răstogolește pe obrazul frumos al femeii. O simte grea cât o piatră de moară. Se teme că-i a strivit chipul. Inima înseapă și vorbele țâșnesc. Nu am fost lângă tine, nu am putut. Lângă tine se afla cea femeie, iar eu eram atât de tânără să pot înțelege. Acum aș fi mai liniștită dacă ai fi convinsă că te iubesc. Te port cu mine, că tu continui să trăiești, că faci parte din mine. Bătrâna tace, pare a nu fi auzit nimic și totuși vorbele ei, după un timp, sunt rostite clar, lipite de poarta casei inundată de verdele copacilor. Nu e suficient să iubești, nu contează dacă îți pare sau nu rău de ce ai făcut sau nu ai făcut. Trebuie numai să te asumi. Eram atât de tânără. Îți pare rău fata lui bunii? Îi privește chipul și recunoaște în privirea bătrânei ochii minunați ai copilăriei. Și, după atâția ani, bunia ei vorbește în sfârșit, iar ea e fericită că știe cât de mult regretă că i-a ratat ultimile clipe. Poarta e deschisă și ea poate să intre. Trece de primii copași, simte cum din ea se desprinde o alta, adieri învăluită în mătase roșie cu buline negre, o femeie cu un zâmbet năstrușnic pe chip. Privește copaci din grădina copilăriei, își înalță brațele aripi și spoară spre acoperiș. Femeia, rămasă jos, în grădina din fața casei se sperie, ar vrea să o aducă înapoi pe cealaltă. Mai e posibil? Mai e bine? Din nou întrebări. Înalță privirea spre acoperiș. Cealaltă o privește cu tristețe și îi spune Tu m-ai creat. Din tine mi-am luat zburul. Acum îți pare rău? Ea, șos printre copaci, știe că ar fi o crimă să o lase să plece cu un asemenea gând. Se grăbește să răspundă. Nu, draga mea. Mi-a fost frică, recunosc. Nu te-am văzut niciodată zburând. Te poți descurca? Hapar nu am. M-ai că nu contează. Vreau să încerc, al cum să știu dacă pot sau nu. Am în două tac. De jos? Știe că o va pretutinde. Se uită în sus și o vede cum se apropie de marginea acoperișului și din nou spaima o sugrumă. De pe acoperișul copilăriei Femeia în mătase roșie cu buline negre îi zâmpește poznaș. Pare că așteaptă pe cineva, căci se uită atent în depărtare, iar când el apare cu pălărie roșie și mantie neagră și o prinde de mijloc, apoi zboară împreună, ea, de jos, măsoară cu pașa amintirii singurătatea din fața casei pierdute printre copaci. Bărbatul cu pălărie roșie și mantie neagră, Seamănă atât de bine cu păpușa haslie pe care a cumpărat-o în urmă cu câțiva ani de la Sighișoara și a târnat-o pe un perete al unei case. Ar vrea să uite, dar nu mai e posibil să schimbe ce a trăit. E liniște. Privirea poposește pe o fotografie. Aproape de zidurile de la Notre-Dame, o adiere de mătase roșie cu buline negre, Foșnește delicat căutând în piatra răcoroasă se va vieții. Caută zâmbetul, bucuria simplă, aventura pe care ea, în lenea ei ancestrală, le-a oculit. Căldura așternutului de mătase dăruite de mama ei pentru noaptea nunții îi aduce somnul, și buzele ei murmură vorbe știute. Și ce contează că viața e vis de vreme ce clipa există? Frecvența cititor de proză Schitul Dacă pun mâna streașine la ochi, pot să văd tot pământul, continentele și oceanele, absolut totul. Cel mai mult îmi place la polul nord. Ai fost vreodată acolo? Tocmai s-a săvârșit slujba de seară și Nicodim mai bea un pahar de vorbă cu aspetele lui. Adrian e mai mult tăcut de când a venit aici, în creierii munților, chipul lui a căpătat o lumină aparte. E atâta liniște în el, încât până și Nicodim se simte puțin stingher. Starea de armonie și liniștea pietrei s-au așternut peste chipul lui Adrian. Numai un zâmbet abia ghicit mai anunță din când în când că ceva mai mișcă în el. Se uită unul la altul și, după scurgerea unor clipe nesfârșite, continuă parcă șirul întrerupt al spuselor lui Nicodim. Îmi place printre ghețari. Le-am desenat deseori conturul. Ți-am povestit ce mi s-a întâmplat mai de mult. Erai la polul nord?" Exact. Eram cu capul pe un ghețar și îl ascultam pe Roger Waters. Îl știi?" Pink Floyd, îmi amintesc." Și cum stăteam eu așa tolănit pe un ghețar, am început să fredonez." Ciudat." Dar în secundele următoare din gheață a țâșnit muzica lui. Am realizat că atunci când nu o să mai fiu, când o să mor, voi regreta că nu voi mai avea parte de muzică. De unde știi că nu o să mai ai parte de muzică? Ai dreptate. Nu știu nimic. Când sunt acasă, știi câte ore de muzică ascult? Practic, majoritatea timpului liber, o dedic muzicii. Ascult, înregistrez, caut pe net. Fiecare respiră puțin aerul acrișor al primăverii care s-a instalat și aici, sus la munte, dar e încă destul de timidă. Nicodim se uită atent la tânărul său prieten și fără niciun refort reia parcă o discuție care pare că nici nu a fost întreruptă, exact din punctul în care el a rămas cu întrebarea nerostită. Ai început să te gândești la viitor?" Nu prea. De fapt, acum îmi întinzi o capcană." Parcă nu știi că viitorul nu ne aparține. Nicodim nu se poate împiedica să nu zâmbească, e totuși călugăr, așa că nu ezită să lumineze puțin înțelesul vorbelor lui Adrian. Eu nu am decât veșnicia în minte, nu știu dacă o să o ating, dar măcar încerc. Chiar crezi în toate astea? Privirea lui Adrian pare a aduna totul la altă stâncă, schit, troița cu Isus și tot ceea ce s-a putut înfăptui aici pe vârful muntelui. Sper că înțelegi că fiecare om are o anume vocație. Am vânturat când eram tânăr lumea în lung și în lat. Am cunoscut oameni și întâmplări. Apoi am venit aici, mânat de o dorință aprigă. Sunt aici de câțiva ani și am reușit să înțeleg mai mult decât pricepeam când mă aflam printre oameni. Abia acum mă simt sănătos și pe deplin întreg. Și tu mă întrebi dacă eu cred în toate astea? În ce anume băiete. Nu știu, chestia asta cu religia. E puțin jenat, l-a luat valul și a fost spontan. Nicodim se uita atent la el și încearcă să caute mai multe înțelesuri în vorbele lui. Nu e mirat. Se aștepta la cuvintele lui. Îl cântărise mai de mult și știa că acest băiat, în fond, ce poate fi un bărbat chiar dacă are peste 40 de ani, e un pușt care încă întreabă și se întreabă. Așa că își mângăie visător barba și continua netulburat. Eu cred că pe lumea asta e bine și rău. Așa a vrut Dumnezeu. Tu poți să-i spui cum vrei. E o balanță. E nevoie de echilibru. Dar atunci când balanța se înclină, se înclină doar când se produce răul? Se înclină. Eu nu sunt acolo să văd. Tu de unde știi când se înclină? Adrian nu se intimidează. Își continuă gândul. Simte că trebuie să meargă până la capăt. Dacă cineva face un rău, atunci vine Dumnezeu cu biciul și îl pedepsește, aici sau acolo. Ai văzut tu așa ceva? Unde l-ai văzut tu pe el cu biciul? Sau măcar ai visat la așa ceva? Așa spune biserica. Cel ce greșește, cel ce păcătuiește, va fi pedepsit. Biserica? Eu nu știu în câte biserici ai intrat tu, dar mai ales câți ai auzit tu vorbind așa. Câțiva tot am auzit. Te pune seama că nu ai auzit ce trebuie. Dacă vrei să știi ceva despre Dumnezeu, mai bine caută în tine însuți, în făptura ta. Nici măcar eu nu ți-l pot descrie pe Dumnezeu. Știu doar că Dumnezeu înseamnă iubire. Chestia cu pedapsa și cu biciul, poate ai auzit-o într-un sefe. Noi, oamenii, avem dearul de a crea imagini virtuale. Dacă asta e definiția lui, atunci eu cu ce am greșit? Ai pus cea mai corectă întrebare. Eu nu sunt judecătorul nimănui. Pot doar să spun că dacă ai iubit, nu ai greșit. Ce atâta zarvă? Tocmai, iubirea mea a produs însă multă zarvă. S-au tulburat apele. De ce? Eu nu am voie să iubesc? Nu Dumnezeu a fost cel care ți-a ales pe cei din jurul tău. În caz că încă nu ți-ai dat seama, fiecare om e liber, de plin liber să facă ce simte și ce vrea. Tu ai întâlnit iubirea, dar tu, tu ai dat cu parul în picior. Înțelegi? Ai vrut să nu schimbi nimic. Păi nu e cu putință, e contra firii. să iubești, dar să nu schimbi nimic în viața ta. Iubirea presupune nu numai ardere, sacrificiu, dar și transformare. Vrei să spui că trebuia să îmi părăsesc nevasta? Dacă tu stai doar din milă creștinească cu ea. Nu, face parte din viața mea. Nu pot să ia o mare parte din viața mea și să o arunc la gunoi. Tocmai, Încerc să-mi spui că o iubești și pe ea și pe cealaltă. Da, dacă ai atâta forță și putere de dăruire, căci în fond asta e iubirea, atunci înseamnă că Dumnezeu a avut grijă de tine. Încerci să mă ironizezi? Nu, sunt doar consecvent credinței mele. Și care e credința ta? Una singură. Dumnezeu e în fiecare om. Fie că El știe... Sau nu, și mai ales înseamnă iubire. Așa o fi, dar pe mine m-a obosit această iubire. Nu am decât un răspuns, pe semne că nu iubești pe nimeni și ai doar dorința de a iubi. Asta chiar obosește. Glasul lui e puțin aspru, îl privește atent și pare că vede în ochii lui o urmă de lacrimă. Își mută privirea către stânca din fața lui, vădit jenat că iată, fără voia lui, a răscolit poate amintiri triste acestui om atât de special. Nu mai spune nimic, amândoi tac, vrând parcă să-și adune din nou forțele pentru următoarea discuție. Se pare că de fiecare dată o parte din ei arde atunci când vorbesc unul cu altul. Întunericul pune dintr-o dată stăpânire pe munte și stelele se înghisuie una în alta, așteptând înfiorate sunetul de toacă ce anunță o nouă slujbă în biserica Duchea. Glasul lui Nico din mângâie pereții plin de icoane, și pentru prima oară în viața lui, Adrian ascultă întreaga slujbă, înfiorat de tot ceea ce vede și aude. Frecvența cititor de proză.